A mosógép, vagy mosogatógép kapszula evésről, erről én semmit nem tudtam. Azon gondolkodom, hogy az -e a nagyobb baj, hogy én erről nem tudtam semmit, vagy hogy anélkül, hogy tudtam volna, mert hogy van ilyen kapszulám kétféle is, nekem soha védős élet elmutat eszembe, hogy én azt elrágjam. Hogy milyen gazdag az élet barátaim. Itt van kint Pogály Ádál, aki néha falmászi, de még soha nem kérdeztem meg tőle, hogy akarnánk-e együtt pizzára feltöltött mosógép kapszulát enni. Most csak próbálkozom azzal, hogy én hogyan reagálnék erre. Ugye az öreg ember azt mondaná, hogy fiam elment a józan eszed. Egy másik énem azt mondaná, hogy na jó, próbáljuk ki, de hát ennek a valószínűsége kicsi, mert hát nem tudom, a mosógép kapszul az nem olyan, ami az embert arra inged, egy megenye tudom, az a cél, hogy az emberen, embernek habzona a szája. Múltkor láttam a televízióban, meg nem mondom ilyen csatornán, valami Guinness rekord kísérletet, ahol talán Csehországban, talán máshol fejlet, vagy fejletlen világ valami torna termében összejött 300 ember, és egy gigantikus szappan buborékba vonták magukat. Kiderült, hogy 500-an voltak, de 200-an nem vehettek részt a kísérletben, mert csak a 150 nem tudom hány centinél magasabbakat veszik számításba a Guinness rekordok könyvében. Az a 200 ember, az roppant csalótott lehet. Tehát hát gondolják el, azok elmentek oda, azok vagy liliputiak voltak, vagy alacsonyak voltak, vagy egyszerűen csak gyerekek. It őket a szó szoros értelmében nem vették számba Mutatták a gigantikus szappanbuborékot, ami nagyjából kettő másodpercig bírta. Ennek dacára a talán cseh vagy szlovák gyerekek nagy elragadtatással beszéltek az eseményről. És lássaj, hogy a szakvambuborék az egy ilyen kelet-európai kapszula. Onnan már csak egy ugrás. Hogy az ember mosógép kapszulát egyen, hogy habzon a szája, és ahhoz nem is kell már 500 vagy 300 ember. Aztán az ember csak úgy feltölti a Facebookra, Kinnéz könyve, rekordok, de le van szaharva. Itt mindjárt mondhatom, hogy a műsor 14 éven a nem való. És felette is igen korlátozott mértékben. Ezen a mai napon, ami 2018. január 18-ára hallgat és csütörtöknek hívják. Biztos, hogy van neki izéje is. A névnapja, de azt ugye a zsidók nem tartják. Hodos idő 8 perccel 7 óra kint két fok van. Mi helyzet önökkel? és elmentem komáromba, ahol szaunáztam, úsztam és olvastam. Ha azt kérdezik, hogy nekem ehhez miért kell komáromba mennem, akkor erre bonyolult és hosszú választ tudok csak adni. De ha egy viszonylag egyszerű választ akarok adni, ahogy tegnap is beszéltem a lelkemről, akkor ez azzal van összefüggésben, hogy van egy bizonyos fialasság, amit Budapest x, -mét, x kilométeres távolságában elvesztek, és egész egyszerűen másféleképpen tudok reagálni a környezetre, és a környezetben saját magamra. Komáromban nem jutott eszembe, hogy kapszulát egyek, eszembe jutott, hogy szaunázzak, ússzak és olvassak. Erről eszembe juthatna az oxigén nevezető műintézmény. Se foglalná a saját szavaival, hogy ez az oxigén nevezetű izé, ez most mi által lopta be magát a hírekbe? 06148909999 és 0636771161, de ha valaki egész másikben telefonál, én amiatt se fogom kidobni az adásból been one Olyan nagyon nem foglalkoztatja Önöket ez az oxigén, ott a naphegyen, vagy nem hallgatják a műsort, vagy nincs pénzük, vagy egyszer az összes, vagy valami negyedik. Menett, az embert sok minden foglalkoztatja, ami a fejében jár, de ha egy konkrétumot akarok mondani, akkor például foglalkoztatja az M1-es iszonyatos állapotot. Én még együtt dolgoztam egy olyan állami autópálya kezelővel, amelynek gyíltóztató mennyiségű pénze volt arra, hogy az utakat karbantartsa. Páfai Károlyra, aki elmondta azt, hogy az amortizáció következtében hogyan kell törődni ez a jósággal úgy, hogy az ne romoljék el olyan mértékben, hogy aztán sokkal több pénzbe kerüljön a javítása és fenntartása, amit hogy a folyamatában gondoskodnak róla. Annak a vezetésnek egyébként voltak egy hibái, és hogy mindenben igazuk volt -e spondját rá, bobbal együtt. Én azt se tudom, hogy most mennyit költenek rá, hogy költenek-e rá egyáltalán. De ha csak azt teszik figyelembe, hogy hányszor van sebességkorlátozás abból adódóan, hát hogy miből adódóan, hogy mennyiben elviselhető egy út 100 kilométer per órával, mint százharvinccal, azt csak azért nem kérdezem, hát hogyha most a se telefonál senki. De mondtam padon, komáromban, a saunában és hámoztam a mandarint, amit beraktam a táskám egyik oldal zsebébe, mert sehol nem láttam személygyűjtőt, illetve ami személygyűjtő volt, abban azt szerintem a törülközőket kellett dobni, és kicsit hülyén nézett volna ki, hogy én abban banán vagy mandarin héjat rakok. olvastam egy könyvet, amire nem kérdeztek rá, hogy micsoda, egy aztán el sem mondom. És ha akkor nem is, de visszafelé igen, és most is az jár a fejemben, hogy vajon a Kéfej 2018. januárjában jól jelente az árbóckosárból. Én nem is azon gondolkodom, hogy jól jelente, hanem arról gondolkodom, hogy arról jelente, amiről kell. Van a hírtelevíziónak egy szabadfogás című én este valamikor fél tíz után érkeztem haza, mert komárom azóta, amikor 3 8 kor zárni fél 8-kor jöttem el, még találkoztam a lányommal. Az a szalagavató élmény, amit megosztottam önökkel, az se nagyon nyert reakciót. Az ATV-beli szereplésem az bezett hát az se nagyot, de minden nagyobb nagyobbat, mint a szalagavató. Hozzátéve, hogy miközben az ATV szereplésnek a mértékegység, a nézettség, az egészen biztos, hogy a Csi hallgatottságának nem mértékegysége a betelefonálók száma csak volt egy olyan periódus, amikor emberekkel beszélgettem, és nem magammal, és én azt szerettem. 4180, nagyjából 8 persze beszélgetek a szó fizikai értelmében magamban. Ha ezt az utcán tenném, bolonnak néznek, lehet, hogy itt is. Nincs ellenemre, csak nem mindig ehhez voltam szokva, nem mindig ehhez voltam szoktatva. Nálam a masszörnél voltam, mert az is volt, aki legutóbb azt mondta nekem, hogy viszontlátásra Karcsi bácsi. És akkor némileg elkerekedett a szemem, néztem, hogy a helyiségben kettőnkön kívül van -e még bárki, akinek esetleg mondhatta volna, de nem volt senki. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nekem mondta azt, hogy viszontlátásra Karcsi bácsi. És nem nagyon tudtam eldönteni, hogy engem most valójában a karcsi lep meg jobban, vagy a bácsi. De így együtt, melyben karcsi bácsinak lehetem nevezve, beleértve vagy visszavagyok tehát hogy vagyok várva, azért az megrázó érmény volt minden valaszkozásban. I else. Down below I always kept it to nem is ez a fiú volt, és nagyjából 20 percig bírtam vele beszélgetni, aztán úgy átadtam magamat ha nem létnek. A nem ebben az esetben való az ébrellét és a nem ébrellétnek egy ilyen nagyon sajátos köztes fázisa. Sokszor előfordul a honpolával, amikor utazunk, hogy megkérdezem egy helyről, ahol hosszabban, rövidebben tartózkodunk, vagy csak átmegyünk rajta, hogy volna-e kedve ott élni, és az esetek zömében azt mondja, hogy nem. Tejnep ezzel a fiatal emberrel arról beszélgette, hogy milyen az ő élete. Ő Tatán él, onnan jár be Komáromba. Rákérdeztem egy még decemberi tanulmányi kirándulásukra, ahová elmentek a gyógyfürdőből, hogy megnézzék egy nem túl közeli gyógyfürdő életét, de mint kiderült, nagyon sajátosra sikerült az utatás, mert az autóbusz lerobbant. És ez teljesen átírta a programot. Valami ismeretlen obból ebben a lerobbant buszban benne láttam jelképesen az egész szocializmus, amiben élünk. és nem tudom, hogy a akar akarná -e új élni, ahogy ez a fiatalember, vagy én. Ő úgy beszélt a saját életéről, mint ami egy nagyon is élhető élet. Hogy ez hogy jön ide? Hogy vajon, amikor az ember az árbózkos jelent, akkor saját magáról beszél, és amikor... Jót akar tenni bárkinek, hogy megfogalmaz valamilyen álmot, akkor a szónak nem abban az értelmében jár el, amiről azt mondjuk, hogy valaki átvezet az úton valakit, aki nem is akar átvenni. Néztem terep Gulyás Márton, aki narancs színűre festette az állami számbevőségnek a falát. Egy ilyen nagyon sajátságos görög kórus volt, a Gujász Mártól valamit mondott, és akkor a többiek pedig megismételték ezt a szöveget. Olyan volt, mint egy görög dráma egészen addig, amíg hirtelen el nem harapta a televízió, pedig a beszéd ott nem ért véget. Azon gondolkodom, hogy mindez, ami az állami számbevűségtel kapcsolatban történt, hogy amit én a felolvastam a járadék kapcsán, az mennyiben jutatja az önök eszébe azt, amit adott esetben a családban hallhattak, hogy amíg az én kenyeremet eszed addig. 061 4890 999 hogy az ember akar -e, hogy olyan országban élni, vagy jól érezheti magát egy olyan országban, amely azt mondja, hogy én akkor leszek hozzád jó, hogyha te is jól leszel hozzám. Légy, légy jó kicsit hozzám, enged, hogy menjek, ne menj Ez a kijelentés persze generálisan nem igaz, hiszen itt vagyok például én, én is bántom néha a kormányt, és mégsem vagyok éppen most vegzába, és az életem minőségére sem lehet panaszom. De most nem rólam, a demokratikus koalícióról, az együttről és a jobbikról van szó, a párbeszédről... Hogy valaha mondták-e azt a gyereküknek, hogy amíg az én kenyeremet eszed, vagy valaha mondták-e önöknek a szüleik, hogy amíg az én kenyeremet eszed? Kérdezem, 7 óra 22 perckor, január 18-án, Csütörtökön 061-4890999, és ular 36771161. 8 órakor felhívom György Javis Beredeket, fél felhívom... Pinter Montel Zsoltot. Kilenckor valószínűleg elköszönök. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok a első kerületi az oxigénvelnesszel kapcsolatban. Na még egyszer, mert valami olyan kovalkát volt itt a telefon hangzásában, hogy abból nehéz volt a hangokat kivenni. Az első kerületi oxigénvelnesszel kapcsolatban lehet. Persze. Érdezzi. Persze. Tehát, hogy a polgármester mester szerint itt panaszod épül, amikor kezdődött az építkezés, ehhez képest most egy magyar narancsos újságíróhölgy maradjunk a, persze, a, maradjunk a, maradjunk a, maradjunk, maradjunk a hűség kedvéért, a maradj egy hogy egy Bocsánat, Nincs igen. jelentősége, csak a hogy legyünk megszok... pontosak. Igen? igen. Elnézést. Nincs... Megpróbált a gyerekével úszásoktatás után érdeklődni, és kiderült, hogy itt egyáltalán semmilyen úszásoktatás nem folyik, viszont hát a... megfordulnak a habony és a kormánypárti politikusok. Nem érdemes, legyen. és ez most megint nagyon fontos dolog, hogy nem érdemes náluk leragadni, mert egy bizonyos jövedelmi rétegen felül, ott nem kizárólag jobboldali gazdag emberek fordulnak elő. Tehát ez is nagyon. Tehát ahogy, ahogy, ahogy nem narancs, ugyanúgy, ez ott egy ilyen. hát egy elegáns Elég. Igen, igen, lett, igen, igen, igen, igen. Tulajdonképpen mindig az volt, igen? Igen, hát ennyi a történet, nem lepődik meg már rajta az ember. Amikor azt mondja, hogy nem lepődik meg, ott kezdődik a történet, mit jelent az, hogy nem lepődik meg? Mm. Azt, hogy az én, az én számomra egyre több olyan jelenség van, ami az arcátlanság fokozódását uh, mutatja, tehát már semmit nem kell megmagyarázni, semmit nem kell indokolni, semmivel nem kell elszámolni. És gyakorlatilag mindent lehet. De én ezt értem, amit mond, de az önvéleménye szerint nem olyan zsákokat húz ezekre a jelenségekre, amely zsákokat mindenre ráhuznak manapság, miközben ezek a zsákok mindenre nem húzhatók rá. Hogy ez biztos, hogy az arcátlanság is az összes többi jelzőről szól, és nem például egy társadalomnak a kifáradásáról, ahol egy politikai felosztály vagy egy gazdasági felosztály úgy engedi meg magának azt, hogy viselkedjen, hogy megenged, ahogy egyébként mindenhol megengedhetni, de közben elmulaszt egyéb cselekedeteket. Tehát azt kérdezem öntől, hogy vajon nem az ön fáradása -e tetten akkor, amikor erre olyan nevezetű zsákokat húz rá, amelyekhez hozzá van szokva, mint ahogy Habony Árpád, vagy Rogán Antal nevéhez is hozzá van szokva, és emlegeti őket Unos Untal, amiközben lehetséges, hogy oda más neveket kéne mondani. Én valamiféle fáradást érzékelek, és nem tudom pontosan megmondani azt, hogy ennek a fáradásnak mi az oka. Mint hogyha azt érzékelném, hogy az embereknek a cipőjében, az önében, az enyében különböző méretű kavics lenne, ami tíz éve még kivet, most pedig azt mondja, hogy hát ez végül is zavar, de annyira nem, hogy levegye a cipőmet és Nem értem. Lehet, hogy nincs igazam. Én ezt érzékelem. Ezt érzékelem egyre jobban. Ez a kavics hasonlata tökéletes. Tehát ezzel egyetértek értek De ön is a... együtt él vele. Tehát mindenki, de, de ember nem érti, hogy miért. Így van, ezzel De A kavicsot egyetért, nem, a, a nem foghatja rá a habonyra. Igen, azt hiszem, hogy nincs hova beállni talán. Az emberek elégedett... De van nem kellene beállni. Hát csak le kéne venni a cipőt kirakni. Erre ugye azt mondja ön vagy én, hogy oké, okay, de az oda visszakerül. De a cipőjét mégis mindig levenni, hogyha benne van a kavics. Tehát miközben a viselkedésünkben ott van a kavics, addig a cipőnkből kivennénk, mert az a járásunkat olyan mértékben zavarná, hogy kénytelen, kelletlen, dühöngve, adott esetben csúnya szavakat mondva, akár 50 méterenként megállnánk, kikötnénk a cipőfüzőt, kiraknánk a követ, és ha megint belemegy, akkor lehetséges, hogy csúnya szavakkal illetnénk azt, aki egyébként az odajutatja, de újból levennénk. Ebben a szituációban pedig sorokról beszélünk, habolyról, rogáról, és van valami olyan tehetetlenségünk, ami egyébként lehet, hogy van, én alapvetően azt gondolom, hogy nincs. Erre próbálok rájönni. Nem fogok tudni ebben segíteni, egyetértek. De ebben nem nekem kéne segíteni, ebben saját magának vagy. kéne választ adni a saját életére. Hát értem, értem. Valószínűleg ugyanaz a fásultság van mindenkiben, hogy tehát én a magam részéről mondani, hogy én nem látom azt, hogy, hogy mit tudnék én tenni, vagy, vagy hogy tudnám a követ kivenni. Tehát milyen eszközön van De nekem. De ebben biztos? Hát, ne haragudjon, igen. hány éves? 56. Hát figyeljen, egyébként azt mondta volna, hogy 122. <gül> Akkor is ugyanez lenne. Tehát ez hát, a fásultság. Értem, tehát, értem, értem. Tehát, értem, tehát né, né, tételezzük fel, hadd mondjak egy képtelen képet, jó? Igen. Tehát azt mondanám, hogy látom a férjével szeretkezni, és azt mondanám önnek, hogy de asszonyom ezt ilyen fásulta nem érdemes, ha nem szereti. Akkor vagy ne feküdjön le vele, vagy váljanak el. 56 évesen találhat magának még valakit, akivel élvezheti az életet. Ugye nem gondolja azt, hogy most intim módon beavatkoztam az életébe? Hát, Én... nem... Nem, gondolom, nem gondolom azt. Egyébként házasságban élek, és működik a házasságom. De ez nem, nem, De, én csak azért mondtam ezt a képet, mert, mert ezt élem meg saját magam. Tehát, hogy vannak dolgok, amelyeket nem érdemes másféleképpen csinálni. Nem tudom. Nem tudom. Itt, itt élek, bele vagyok, dolgozom, felneveltem a gyerekeimet, így belesimultam ebbe az egészbe. És akkor vége? Tehát most már tulajdonképpen olyan, hogy ott lóg, mint egy ilyen törülköző, aminek, ami csak arra vár, hogy megszáradjon? Hát, ha mutatna valaki valamilyen értelmes irányt, felé lehet menni, de hát, akkor... Dehát ezt magának, meg nekem, mindenkinek magának kell találni. Hát erre én nem vagyok alkalmas, tehát igazából... De ezt ne mondja, vagyok, ezt ne haragudjon, én nem ismerem alkalmas. ön, de ahogy fölvette a telefont, úgy arra is alkalmas. Tulajdonképpen Majoritán, arra próbálok rájönni. Hadd, a telefon, hadd, hadd mondjak önnek egy példát. Egy nagyon rövid példát. Tenap Komáromból hazajövet, hallgattam, egész véletlen oda kapcsoltam talán a Rádió 1-et, vagy a Music FM-et, nem tudom melyiket hallgattam, volna a Frierikusnak lesz majd vasárnap a misora. És meghallgattam a Friderikusnak egy ilyen bevezető szövegét. És abból a bevezető szövegből én azt vettem ki, hogy a Friderikus vissza akar térni, de az ehhez való visszatéréshez való... Tehát az az érzelmi, tehát ahogy az ember, ahogy mindig azt mondtam, hogy én ide úgy jövök be, mint amikor a youtube látom a Bambly-ben, ahogy lehet hallani kint a 80 ezer ember zaját, és átérzik az hogy egyszer csak robbanni fog az egész, és kimennek a színpadra. Ahogy én ide, egyébként ide bejövök, akkor is, ha így beszélek. Ha nem így jönnék be, nem lenne értelme. Tehát én meghallgattam azt a szöveget, ugye ezt nem élőben mondták, hanem fölvették, és abban egy tízes kállán ezt az erőt én egy nagyon erős ötösre éreztem, és arra gondoltam, hogy még el se kezdődött a műsor, és ez ötös, minek akarja ezt csinálni? Ez ugyanaz, mint a szeretkezés, és ugyanaz, mint a, mint a cipő, mint a wellness, és az egész. Amire annak idén azt énekelte talán a fonográf, vagy az illés, vagy a, langyos, vagy a zorán, hogy a langyos a sör, nekünk úgy is jó. Nem... Azt hiszem, hogy megszoktuk, meg legalábbis én a magam részéről már így ilyen teljesen fásultan veszem tudomásul, hogy miket dugnak le a torkunkon, tehát egyszerűen... Mi kéne ahhoz, hogy én, én meg kéne rázni, mint útnak a vadkörtét, vagy hát, mi Mi? mi, mi menjek föl, és nem tudom, tehát kezdjek és ott az oxigénvel előtt, vagy, vagy hogyan... De, a saját él, de, de egyébként az ön élete, tehát a, ha, ha belépek a magánszférájába, szférájába, minden csillog, villog és színes? Ezt így nem mondanám, hogy csillog-villog és színes, de elégedetten és jól élek. Tehát nem, tehát hogy mondjam, mindenek közvetlen anyagi problémáim, itthon élnek a gyerekeim, mindenki dolgozik, mindenki jól van, egészséges, tehát unokához legyen. Hajrá, mondjam, legyen, legyen egészséges. Jó. Azt el, hogy az a közélet, amelyről ezen a módon beszél, az, Értem, amit tudom, vagy akár sejteni vélem, hogy értem. Az önt meg tudnám mondani? Ez egy nehéz kérdés. És ez biztos, hogy jól tudnék rá válaszolni. Meg tudja mondani, mitől fosztja meg önt egyébként? Hiszen ott bent a falakon belül látom, nem konkrétan, de látom. Most kívül vagyunk a falakon, ott van az oxigén, meg sok minden más. Ez mitől fosztja önt meg, ha erre lehet válaszolni? Attól, hogy, ha, hogy, hogy már, már nem kapcsolom be lehetőleg a tévét, csak nagyon egy irányba, tehát kifejezetten azokra a műsorokra, ami engem érdekel, de már nem szól véletlen se háttérként. Bedugtam a fejem a homokba, egy-egy cikket, egy-egy címet. De milyen az az élet, amikor az utcán homokban van a feje, a lakáson, pedig a homokon kívül? Tudom, hogy nem ezt ne. mondta, de én ezt most így fordítom. Tegnap, tegnap fogalmaztam meg, és mondtam azt, a kocsiban ültem, és hallgattam a híreket, és azt mondtam, hogy egyszerűen hányok. Tehát, hogy, hogy már nem tudom, mi volt pontosan az a híram. Ja, ez a stopsoros hírek voltak tegnap. És azt mondtam, megérkeztem már és azt mondtam, hogy hányok ebben az országban, hányok. Pedig jó vagyok. Tehát nem tudom ezt a kettősséget, de de akkor, amikor azt írja nekem a rokonom, hogy a szombathelyi kórházban a 80 éves rokonomat kiültetik reggel, soha többet nem ültetik vissza, órán keresztül keresnek egy orvost, de csak egy nővért találnak, és a beteg, szó szerint ezt írta, a betegek ordítanak és kiabálnak. Akkor én nem tudom magamat tökéletesen jól érezni, bár a szűk férem rendben van, de amikor ezt hallom megbízhatóan és egyébként, többször több helyről, akkor egyszerűen azt tudom mondani, hogy hányok. Tehát, És látja saját magát, amint ki van ültetve? Már hová? hát majd 80 évesen kileszültetve szomborhelyen. Látom, a abszolút. Hát ez az a, a következő. Jó, ez akkor a mégiscsak a le kéne venni ezt a valaki, fásultságot és önös érdekből valami... Mutasson valaki, mutasson valaki irányt, mert én nem... Nem kell irányt mutatni, típus. nem kell irányt mutatni, el elég, hogyha az ember ezzel aktívabban foglalkozik, tehát nem kell mindenkinek jogvédőnek lenni, asszonyom. Hát nézze, egyet tudok tenni, hogy április 8-án Elmégyek, De hogy tudja azt tenni? Azt is jól tette, hogy most a telefonon. Tehát a, a részletekben van mindig a, a dolgok jelentősége. Tehát nem április 8-án fog ez eldőlni. De egy dolgot biztosan állítok önnek. Nevezetesen azt, hogy aki erről tehet. Ugye ez nem egy ember, hanem ez sok ember. Ők ebben tökéletesen tisztában vannak is, hogy amennyiben ön aktív, akkor azt az énjüket, amit ők elnyomnak valaminek következtében, hadd ne mondja meg, hogy miért meg kényelmes, nem tudom, de nem azért, mert fideszesek, mert az emberek nem úgy születnek, akkor az az énjük felébred, és lehet változást előidézni ha másért nem, akkor egy-egy gyerekeink kedvéért. Tehát én azt tudom Önnek mondani, hogy én irányt nem tudok Önnek mutatni, hát hogy jönnék én ahhoz, meg egyáltalán nem is ismerjük egymást. De az, hogy ne legyen fásult, az már egy irány, illetve az nem egy irány, az az önmagával való olyan törődés, mint ahogy fogatmos. Hát. Ne vitatkozzon olyan. velem. Tudja, hogy igaz. Ne csak vitatkozom. kénye. Ne, ne, ne, oké. Egyébként én, ezt, tehát én ezzel egyetértek, csak um, abszolút ezt tapasztalom magamon, másokon. Nem érdekesek valahogy mások. valahogy mégsem, mégsem mostulnak. Mégis, most, Mégis most, most fogad, hogyha én nem most a fogad, ő nem teszi függőt, vagy most sem hát, világos, világos. Még egy dolgot szerettem volna a gólya, a kapcsolatban mondani, hogy én tisztán emlékszem arra napra, amikor a Kalipszó rádióban elmondta, hogy megszületett a kislánya. És azóta így Megyek, így maga után a rádión így hallgatgatom reggelente, csak ritkán telefonálok. Úgyhogy hát közösen így eltelt, Nem tudom, húsz évünk, fölnöttünk. Eltelt húsz évünk. Hát többé-kevésbé mi is felnőttünk. Köszönöm szépen, hogy hívott. De az kedvér felolvasom azt, amit hoztam önöknek. Stop-soros törvénycsomagot készített a kormány, kormány.hu, 2018. január 17-e 15.32. Újabb az illegális bevándorlás ellen törvénytevezetet készített a kormány a társadalmi vitára kerül előterjesztés adatszolgáltatásra kötelezni az illegális migrációt támogatóit, magyarul lesz valami társadalmi egyeztetés. 25%-os illetékkel terhelni a külföldre származó támogatásaikat továbbá lehetővé tenni, hogy az idegen rendészeti, idegen rendészeti távoltartás intézményével súlytsák a bevándorlás szervező állampolgárokat, közölte Pintés Sándor és Kovács Zoltán a közösen tartott sajtótájékoztatójának. 25%-os illetékkel terhelni a külföldről származott támogatásaikat. Pide Sándor indoklásul azt mondta, meg kell alkotni azokat a jogszabályokat, amelyek alapján eleget lehet tenni a nemzetközi konzultáció eredményének. A kormány célja, hogy ne érje meglepetése a hivatalos szervekese, az állampolgárok, se az illegálisan érkezőkese a törvénytelen migrációs szervezőit. 061 0999, és -06 36 7, -7 -1 -1 -1. De miért 25 százalékos illetékkel? Fugálmán nincs Hasukra jutottak Miért a negyedét veszik el? Mi nem az egészet? Miért nem a 80 százalékot? Értik ezt? A tervek szerint a törvénytelen migráció elősegítésével szerepet vállók adatszolgáltatását a bíróságnak kell majd elvégezni, amelyet ezt egy folyamatosan ellenőrizhető, megtekinthető nyilvántartásba fogja venni. Emellett, ha ilyen szervezetek többségében külföldről kapnak pénzt, akkor az ilyen külföldi összegek után 25%-os illetéket kellene fizetniük, a pénzt pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal szednébe. Tehát azt nem a Magyar Művészeti Akadémia szerint. Ez egy rosszmai megjegyzés volt. Az se váltott ki olyan nagy érdeklődés tegnap. Ezek betartását folytatta a tervezet, az ügyészség fogja ellenőrizni, ha pedig jogsértést talál, akkor arról értesíti a bíróságot és lavaslatot tesz a szankcióra, amelyről majd a bíróság dönthet. Cél továbbá, hogy az illegális migrációt támogató személyeket is meg tudják akadályozni ebben a tevékenységükben. Ezért lehetőséget teremtenének arra, hogy az ilyen külföldi állampolgárokat az idegenrendészeti távoltartást intézményével távol tartsák Magyarországtól. Magyarul nem tudom, vízunk kötelezettséget vezetünk, mert nem tudom, hogyan lesz ez. A magyar állampolgárokat csak a sengeni külső határok 8 kilométeres kövezetében lehetne távoltartani, közölte Pintér Sándor hozzátéve diplomatákra, ENSZ képviselőkre nem vonatkozhatna a távoltartás, ahogyan azokra az országgyűlési képviselőkre sem, akiknek az említett területen feladatuk lehet. A tárza kérdése megerősítette, magyar állampolgárokat nem lehet kitiltani Magyarországról, külférek esetében viszont előfordulhat. A belügyminiszter csütörtök régélte a tervezett szövegének nyilvános ma ma van Zoltán, pedig azt mondta három javaslatból álló stop soros törvénycsomaggal, a kormány megtette, amit megtehetett, előkészítette, megváltozott körülményekhez szükséges előterjesztés. A sorozgy érintettségét szirzetó felvetés a kormány úgy reagált, a soros kide, ilyen tevékenységet végez az illegális de le, ha szervezi, akkor rá ugyanúgy vonatkoznak majd a szabályok. Ezt nem értem. Állítólag Soros György kettős állampolgár, egyrészt amerikai, másrészt magyar, a tárc pedig kérdése megerősített, hogy magyar állampolgára az alatt nem lehet kitiltani Magyarország lakó. Most akkor a Kovácsnak van igaza, vagy a Pintérnek van igaza, vagy nem kettős állampolgár, vagy mi a frászkunyók? Azzal kapcsolatban, hogy a napokban egy kis repülővel jutott át a magyar határon 11 bevándor, akiket Kálló semmilyen környékén fogtak el. Pintés azt mondta, megvizsgálják, hogy az érintett 11 ember menekültnek tekinthetően, ha nem esnek a genfélyegyezménye alá, akkor a tiltott határa megfelelően fognak velük szemben eljárni. A legegyszerűbb megoldás jelen pillanatban a visszadás Ukrajnának, ahonnan feltételezhetően érkeztek tette hozzá. Bejöttek ide. repülővel. 061-489-0999 és 0636771161. Jó reggelt kívánok. Most mondja meg nekem ezt a féltéglát, hogyan szedjem ki a cipőmből. Tehát, hogy, hogy ilyenkor mindig azt mondja, hogy, hogy, hogy nem tudunk együtt élni. Hogyan tudom én, egyszerű állampolgár ezt a téglát kirázni a cipőmből. Tehát, hogy, hogy mit tudok tenni én egy szemébe. Beszél, nem, nem... beszél az elégedetlenségéről. Azzal már hozzá kezd a cipője, cipőfüzéjének a kibo kibogozásához. Engem arra biztat, hogy az illetékesel, ha az egy fideszes kormányzati képviselő, akkor megkérdezzem tőle. Tudja, az, az, az, az jutott eszembe, hogy, hogy milyen emberek ülnek ebben a magyar kormányban, aki, akik még emlékeznek a határzára, hogy nem lehet meg, jó, nem mi, lehet megközelíteni mi, a jó, határt. De, de mi van akkor, ha Lázár János egyébként tényleg az egy akar visszamenni hódmezővásárhelyre, mert ő ennek április 8-ig, vagy amíg meg nem marad a kormányhányára a Fidesz eleget akar tenni, és utána pedig megpróbál ebből kihúzódni. Mi van akkor, hogyha ez valójában... Pártunknak és kormányunknak csak egy részének fontos ilyen mértékben, akik valójában tényleg semmi más nem tartanak fontosnak, mint a hatalmok megtartását, amit egyébként lehetséges, és azért akarnak fenntartani, mert azt gondolják, hogy ez önnek jó, és nem nagyon érdekli őket az, hogy ön azt mondja, hogy nem jó, mert azt mondja, hogy ön kisebbségben van, vagy ha többségben van, akkor meg azt mondja, hogy rendben van, de akkor is ők tudják ki hol. Ah, nem a... tudja azt, tehát hogy de... a tiltakozásának hangot ad, nem tudhatja azt, hogy mikor billen át a mérleg. Fogalmas sincs, nekem sem. Ja, ja, de minden nap kiöltakozom valamit, tehát nem tudom, minden, tehát minden nap... erről beszélünk, a, megmondják a, a, a többiek, akik. A, arra gondoltam, hogy Lázár János is, tehát hány, volt egymillió pártag anno, ő most ugyanaz az egymillió pártag, akit, elvis, akit minden nap, meg, megmondjuk, hogy itt voltak a kommunisták, akiket elüttél, Hogyha Lázari János csak egy pillanat is így gondolja, akkor neki tenni kéne, mert ez most már tényleg az őrület határán van. Nem mehet vissza Hódmezővásárhelyre, és vonulhat vissza a vadászkastélyába, vagy a nem vadászkastélyába, hanem tennie kell valamit. Tehát ahogyan mondták, cinkos aki néma. Tehát erre csak ezt tudom mondani, nem, nem, nem maradhat az néma, aki, aki látja ezt belülről. Ez egyszerűen... Nem lehet... Azt nem lehet tudni egyébként, hogy ő belül Nimo e azt lehet tudni, hogy a Fidesz szervezet egy olyan szervezet, ahol kifelé való beszédnek viszonylag kevés megnyilvánulása van. Altusz Kristóf is szakdiplomataként tette ezt meg, és nem pedig Fidesz diplomataként, tegnap erről kaptam tájékoztatást bármint egy véletlen tájékoztatást kaptam, és egy véletlen dologról van szó, tehát ebben semmi szándékosság. Nincs semmi, mint hogy az derült abból ki, hogy Althus Kristófot most emiatt például a pártunk és kormányunk nem akarja eltávolítani, vagy legalábbis tegnap úgy tűnt, mintha még nem akarták volna eltávolítani, hát, akivel én beszéltem. túl egyértelmű lenne az összefüggés valószínűleg. De hát az, azért ilyet már láttuk Magyarországon. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy az ember, ha valami ellen tiltakozik, akkor, akkor persze abban a reményben tesz, hogy annak azonnal legyen eredménye, de ha nincs sokáig eredménye, akkor nem az a megoldás, hogy nem tiltakozik ellen. Ja, persze, persze, Az egy másik figyel... kérdés, hogy az ember azt gondolja, hogy bizonyos dolgok ellen nem kéne ennyi ideig tiltakozni, mert nem érti az ember, hogy mihez kell ennyi idő, de hát ez egy olyan kemény tojás, amit tovább fő. Ön szélviharba került? É, igen, én kiszálltam az autóval. Igen. igen, igen, szóval tiltakozom, én kiveszem ezt a cipő, ezt a féltégrát, jó? Tehát Jok. így ők a... már maga mellett, mindig. Rendben van, tudomásul vettem. És ez a válasz egyébként arra, hogy én miért beszélgettek fideszesökköl, mint hogy nem MSZP-sekkel beszélgetek, emberekkel beszélgetek. Ezért beszélgetek velük. Kavicsokról beszélek, és arról, hogy annak van-e helye a cipőben. Ez nem szimpátia kérdése. Az orvos szerint válogat, hogy valakinek tetszik-e a lába vagy sem, mert ha nem tetszik, akkor nem nézi meg a térdét. Igen, emlékszem rá, hogy 2000-ben nem így beszéltem. de aki ebben a kollaboránságot látja meg, az más csodákra is képes. Ha már valamilyen példát kell választani, akkor én azzal a foci hasonlattal élnék, hogy a fiatal csatára sokat fut, az idős csatár pedig pontosan passzol. Egy nyolc nulla és Még a televízió műsoromban, múdomban áll, ott is ugyanezt a hangot fogom megütni. I'll grow when you lehet vödör vízzel ébrezgetni, és lehet finom rázogatással, de a dolog lényeg az ébresztő. Hát egyrészt elhíve azt, amit ön mondott, a leghatározottabban tiltakozom, hát ha majd pont ettől villaná a mérleg. A másik pedig az, hogy ugyanennek a csomagnak volt egy olyan passzusa is, hogy valami önbevallás alapján majd. Ne, ne, nem értem, hogy mit önbevallanak. Ömbevallanak a civil szervezetek, hogy ők támogatják az illegális bevándorlást, és ha nem, akkor ezt ki és hogy állapítja meg. Itt volt bíróság, ügyészség, benne volt, és ma már is olvashatja a honlapon. Országgyűlés, irományok, folyamatban lévő ügyek. Close my eyes to find I Higgyék hogy Orbán Viktornak a sajtóval való együttműködése az ebből a szempontból a tévedés minimális kockázatával nem más, mint a tükröm-tükrön mond meg nékem ki a legszebb ebben az országban. Ha valaki bizonyosságot akar és nem akarja, hogy ebben bárki megzavarja, akkor kidobja a tükröket a szobájából, és kidobja azokat az embereket is, akik vitatkozhatnak vele, vagy kidobja az összes embert. De nem kell ez Orbán Viktornak lenni, önök is ilyenek, és én is ilyen vagyok. De az idő legyőz bennünket. Jó Csak hozzáfűzni. Egy kicsit hangosabban fűzze hozzá, mert ha ilyen hangon fűzi hozzá, azt nem fogja senki se hallani. Akkor valami híva lehet a telefonnal. Há, vagy nagyon halkan beszél, de figyelek! Szóval, hogyha ha így működnek a dolgok, mint hogy mostanában mindenféle ö, ö, ö, ilyen előírás -szerűen hoznak ki rendelkezéseket, ugye? abban az esetben akkor nem vagyunk már messze a, a, a hitleri Németországtól. Hát nem, épp ugyan nem vagyunk tőle messze, mint ahogy nem vagyunk messze az ős ö, embertől sem. Szerintem ő zagyvál, de semmi gond. Végül is, ha az ember így oldja meg a problémáit, akkor tegye. Higgyék el, hogy a kavicsnak a kivétel a legkülönbözőbb módokon mehet. Ennek például a hitlerezés is egy módszere. Ha egy kicsit aktívabb lett volna az illető, tovább beszélgettem volna vele, mert szívesen rájöttem volna, hogy milyen történelmi példákkal tudna élni. Akkor göbbbenzi propaganda beszélnek. Az se az én stílusom. Propagandagépezet van, de a propagandagépezetnek van és tehát a propagandagépezetnek az a lényege, hogy jó vagy rossz dolog mellett szól, és akkor annak jönnek aztán a fokozatai. A propaganda propagandagépezet kifejezéssel én csinyen bennék. Én a Hitlerrel is csínyen bánnék. A hvg a drótkerítéssel, az Orbán orra alá való kerítésrajzolás, az nem az én. HVG címlapon volt, független attól, hogy aki feljön hozzám láthatja, hogy ott van nagyon sok címlap mellett felrakva a hűtőgépre. nulla és hat egy figyelek ha van mire bármilyen témában. Kicsit arrébb ugrom. Egy kis képzők Na a kis képzők 8 óra Elfogytak a telefonok, nincs mit mondaniük Nincs néven nevezhető, Kavics Nincs cipőjük Hallgattam a Friderikuszt, és miközben lelkeméjén azt szerettem volna, hogy a sárga irítség fogjon el, hogy valami olyasmit hallok, amit én a sanyitól annyiszor hallottam, és amit az ember csak arra, akkor én is felveszem a futócipőt, és akkor fussunk bár más Távokon futottunk és más pályákon, de mérkőzünk meg így egymástól távol. Az a hang, amit én most hallottam, az nem az a hang volt. Biztos ismerik azt, ha máshonnan nem filmekből, amikor az emberek felképedik saját magukat annak érdekében, hogy úgy álljanak ki, mintha minden van élet. Rázzák meg magukat, és az elkövetkező 7 percet töltsük meg legalább egy vagy két telefonnal. 0614890999 és 06367716, egy figyelettel van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó... <coughs> Jó reggelt kívánok! Ezzel a szoros, stop-szoros ügyel kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. De utolsó pár percet ugyan nem hallottam, máshol voltam. Ha valaki ezt már kérdezte, akkor elnézést kérek. Szóval szeretnék látni párkin részéről egy olyan hiteles bizonyítékot akár személy, akár csoporttal szemben, akik támogatják az illegális, ismétlem az illegális bevantorlás, mert erről nincs tudomásom, hogy ilyen létezme, ilyen bizonyíték. Ugye az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, de válaszolok, amiben egyetlen nem is támogatja ez a szervezet, amely rendszeresen ad jogi segítséget olyanoknak, akiket perbe fognak illegális bevándorlással kapcsolatosan, vagy eközben tanúsított viselkedésük kapcsán. Fogalmam sincs, hogy ez például beletartozik-e, vagy sem. Talán igen, talán nem. Tehát az akkor a kormányvére, akik ezt vallják, az egyéni elbírálásuk az, hogy valaki most illegális, vagy nem. Ennek és a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. 061 ti vagytok hihetetlenek! 0614890999 és 0636771161 Jól értettem, hogy azt mondta, hogy esetleg illegális ö, tevékenység segítésének minősülhet az, hogyha valaki egy egyébként valóban ö, eldöntésre váló mondjuk jogi ügyben, amikor egy, a, a, az a, az a procedúra, hogy valaki illegális bevándorló, nem? És itt jogsegély szolgálatot. Nem? nem, én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy ezt teljesen félreértetted. Azt mondtam, hogy ez egy legális tevékenység, de van rajta egy 25%-os adó. Nem, nem, nem, de azt kérdezem, hogy, hogy az esetleg, a, mert azt kérdezte az úr, hogy van-e olyan, aki, aki illegális tevékenységet, hogy senki, ugye senki nem segít egy illegális tevékenységet, és te valami olyasmit mondtál, hogy, hogy az, egy, az egy határvonal lehet, hogy aki uh, esetleg illegális bevándorlónak a jobb segélyszolgálatat látja. Igen, Igen. de ez nem illegális lesz, az legális lesz, de ha errehez külföldről kap pénzt az illető szervezet, amivel például kifizeti az ügyvédet, az 25%-os. Értem, de hát az, az, az azt jelenti, hogy akkor mondjuk ez az ember akkor bűn követel, ugye Magyarországon. Nem, nem követel bűnt. Nem, nem követel bűnt. Nem, nem, az, nem, az illegális bevándorló követel bűnt. Ez illegális. Az illegális bevándorló, az egy bűnt. Hát nem az illegális bevándorlónál az a bűn, hogy illegális bevándorló, hanem a határ átlépésének a módjában. Igen, igen, igen, de ez, ez, ez maga a magyar, ez úgy véd a magyar törvények ellen. És van egy jogsegészség aki ezt védni. Ez azt jelenti, hogy ha mo mondjuk egy ö, ö, ö, olyan ügyvéd, akár kirendelt védő, aki egy, mondjuk egy gyilkossággal egy gyanúsított embert véd, akkor, nem, akkor akkor, nem maradjunk jól. ott, ahol, ahol, ahol, ahol be, az előttek, értek, voltunk, nem, ne, nem a... szeretnék onnan elmenni. Én azt, én azt látom, hogy maga a kormány azt mondja, hogy ő mindent pontosan megtesz azon civil szervezetek nélkül is, amire szükség van. Ha vannak civil szervezetek, amelyek olyan támogatást nyújtanak, bevándorlás ügyben, amilyen támogatást ők egyébként nem nyújtanának, azt tudomásul veszik, amennyiben a jogszabályokat betartják, de azoknak, ha külföldi támogatások van, akkor az 25%-os adóval illetékel van sújtva Ennyi. De miért? Mert olyasmit támogatnak, amit a párt és a kormány nem akar de hát mondjuk ebben az esetben, te tefe de Ez ugyanolyan dolog, például, mint hogy a hal álfáját megváltoztatják. Csak most nem a halról van szó. Na, de hát azért, amit te hoztál fel példánk, az azt jelenti, hogy, hogy egy jogász, aki, aki letette az eskét arra, hogy, hogy bármilyen esetben, hogyha ő, ő neki valaki kéri a védelmét, az ellátást, hogy ellátást De, nem is, ő, de nem, akkor... nem is ő büntetik, hanem azt a szervezet. Nem is büntetik, hanem a sújtják abban az adóval, aki egyébként számára egyébként anyagi szolgáltatást biztosít. Azt mondja, hogy itt mi megvédjük, majd lesz kirendelt ügyvédje, azt mi meg oldani. Nem kellenek olyan szervezetek, amelyek túlbuzgóságukban olyasmit támogatnak, amiről kapcsolatban nekünk egészen más véleményünk van. Amit a kormány egyetért. tesz, azt, hogy azt most Strasbourgban elítélnék-e, vagy sem, nem tudom, ő azt mondja, hogyha neki, neked ilyen vágyaid vannak, azt teljesítheted, de annak ez az anyagi konzekvenciája. Értem. Szerintem tökéletes egyetértünk, csak ez így jó volt és, és még, még egy van. De még egyszer hallottam. a halálfájával szerintem valami tökéleteset mondtam, amit szerintem tökéletes baromság és a maximális cinizmus. De értem, és akkor még egy volt a hírekben, hogy ez csak akkor van, hogyha a külföldről jövő támogatás meghaladja a magyar támogatás mértékét, Hogyha ez 4951 a magyar javára, akkor ez nincs. Nem Ezt tudom, én, én, én most felolvastam, amit a kormány.hu-n volt, az ebben nem szerepel, lehet, hogy így van, nem szeretnék ezen túlterjeszkedni, és miután ma e, ebédelni fogok, és utána valakivel találkozom, e, nem leszek ott a kormányi infón, így nem tudok ebben kapcsolatban érdeklődni. Köszönöm, hogy hívtál. Ez egy ilyen nagyon sajátos, idézőjeles luxusadó. Ez is rossz fogalmazás hogy a dolog teljes félreértése. 8 óra van, egy telefon még ezzel együtt befogadok, hogyha az most jön, és akkor 8 óra kettőig vagy háromig eltarthat, mert tovább nem húzhatom az időt. 0614890999 és egy És mindezt persze amellett értékeljük, hogy kb. 1294 embert különböző országokból átvettünk. aminek semmi köze nincsen egyébként, a volt a kötelezettségünkhöz. De való mégis köze van az egészhez. Én azt is értem, hogy ha nem értik, de ha nem értik, akkor kérdezzenek, ha én nem tudok rá válaszolni, akkor majd keresek valakit, aki tud válaszolni. De ne legyenek tudatlanok és belenyugvóak. Hát aztán végképp ne legyenek tudatlanul belenyugvóak. Úgy tapasztalom, hogy senki nem akar telefonálni, úgyhogy ha 50 másodpercet belül senki nem telefonál, akkor a mai betelefonálós rész véget ér. Előbb Gyurgy Javiszben majd Winter Montel Zsolta beszélgetek, aztán valószínűleg elköszönöm. Hát? Györgyev is Benedek van a túloldalon, Város Liget ZRT vezérigazgatója, cégneve hosszabb, de annyira hosszú. Annyira, tehát mindig, amikor azt mondják, hogy emberi minisztérium, én erről ölgöm nem, nem emberi ember minisztérium. Tehát ez így, ebben a formában szerintem majdnem nem fel, de e, mondjuk a Városliges ennyire hosszú és ennyire bonyolult neve nincsen. Először is bujék. Boldog új évet. Másodszor is azt tudom neked mondani, hogy abból a szimbolikus térből, ahol elhelyezkedik a Városliges ZRT, bár voltak jó pillanataid, és jó volt, voltak jó pillanatai a Városliges zrt ez olyan, mint a köd, van úgy, hogy a, a, a város ködben van, és tudom is a svábhegy, a Gellérthegy, vagy a Jánoshegy, az kilóg belőle, aztán néha úgy adódik, hogy a köd úgy viselkedik, hogy felcsúszik a János Jánoshegyi kilátóhoz, és akkor az is ködben van. Tehát voltak pillanatok, amikor ki tudott kerülni ebből a szimbolikus térből, de nem gondolnám, hogy az áprilisi választások ezen alapvetően tudnának változtatni, és ezt nagyon szomorúan tapasztalom Független attól, hogy ez egyébként melyik oldalnak az, a, a vívmánya, bár ugye alapvetően ebbe a térbe magával az ellenzőkkel került, hiszen ők politizálták úgy át, ahonnan aztán már soha többet nem lehetett kivenni. Hm. Én nem hiszem, hogy elsősorban a választások szaradata lenne bármilyen e, szimbolikus térből. én csak azt gondoltam, hogy mi lehetne olyan, ami szép pattintja ezt a buborékot, a megszűrteni. bár kétségtelen, hogy azért hatása nyilván van, én azt gondolom, hogy ehhez nem kell váltesznek lenni, hogy valaki lássa, hogy a választás, akik hátralévő szük, négy hónapban nyilván minden olyan közéletre hatás gyakoroló ügy szimbolikus térben lesz, marad és kerül akár azok is, amiket eddig nem voltak ott, tehát egészen biztosan az apró dolgok is nagyobbnak fognak majd tűnni, főleg azon a közösségi közegen keresztül, amit a média jelent a Városliget. Egyébként kerül azt gondolom elsősorban a szimbolikus térbe, tehát néha egészen kerekítési tételt jelentő ügyek, amik e, normál körülmények között e, közérdeklődésre talán nem is tartanának annyira számot, válna teljesen szimbolikusra. Én úgy hiszem, hogy ez az adott helyzetben a választások után egy picit más dinamikát fog mutatni. Nyilván nem tudok erre válaszolni, nem vagyok ennek szakértője. A Városligetnek az elsődleges feladata, a megújítás elsődleges feladata az az, hogy maguk az eredmények, és azok a folyamatok, amelyeknek az előkészítése most már évek óta zajlik, azok eljussanak egy olyan egzaksziági szintre, Jó, láthatóvá váljunk. Ezt váljön, ez de minden azt az áruld el nekem, hogy te ugye ingatlan fejlesztéssel nem tegnap óta foglalkozol. Volt-e bármi olyan ingatlan fejlesztői tevékenység a te életedben, amely akkora időt ölelt át, mint amekkora idő, időt ez átölel? Azt feltételezem, hogy nem. Én dolgoztam nagyméretű városrehabilitációs projekten több mint uh, tíz évig. Ugye azért ezek a programok, ezek jellemzően nem egy-kettő-három évet ölelnek fel, természetesen egy-egy épületnek. Erről beszélek, uh, a területről beszélek. Tehát, hogy a területnek a gondozása volt-e olyan terület, ami ilyen időtávot vett igénybe? Nézd, 99 évre kaptuk vagyonkezelést. Nem, nem a város, más. Higetek. Tehát most azt mondom, hogy más területen volt-e ilyen? Uh, korábban is dolgoztam olyan, olyan városrehabilitációs programon, ami ugyanekkora időtával tervezett és dolgozott, úgyhogy ez nem ismeretlen. Volt? Ez ugye a volt nagyvásártelepés és környékének a rehabilitációja, az a Délpesti térség, ami egyébként továbbra is azt gondolom, hogy a budapesti városfejlesztésnek a következő üteme. És ez például tart most? Gondolhatunk akár a lágymányosi részre, ahol most egy teljesen új városrész nő ki a földből, vagy a kopaszigát részére, ami már adott helyzetben régóta ismert és is kedvelt beruházás, vagy északcseperre, ahol mondjuk a szennyvíztisztító elkészült, de az eperföldek még nem vették fel a végső formát, amiben... Jól beszélt. jól beszélsz a a... eperföldekről, vagy például a lágymányosi hídről, mert az, amilyen áldatlan állapotok a művészetek palotája és a nemzeti színház környékén vannak, hogy azhoz vajon majd egy újabb építményt kellene felhúzni, vagy a kilencedik kerület miért nem tud úrra lenni azon, ami egyébként tudtom a fővárosi terület, de nem tudnak dűlőre jutni, és közben két olyan intézménynél, amely fővárosunk kulturális életét, de az ország kulturális életét tekintve meghatározó, és olyan embere fordulnak meg, akik ez alapján alkotnak képet, hát leginkább a produkciók alapján, de a környezet alapján is azzal szembesülhetnek. Tehát én, ingatlan ingatlanfejlesztő, teljesen ki lennék borulva, hogy valami megvalósul 95%-ban, és az az 5% az Istennek nem akar megoldódni. A parkolókra gondolok, a híd alatti területre, amely konkrétan úgy néz ki, hogy nyomor telepi filmeket lehetne veti, 10 méterre a műveszedek palotáját. Ebben neked egyik oldalról teljesen igazad van, hogy ezek méltatlan és áldatlan állapotok. A másik oldalról azért érdemes azt egy kicsit hogy nézni, azt gondolom. Tehát uh, ugye a, a délpesti térség fejlesztése az elég lassan indult meg. Az északpesti uh, észak oldala sokkal gyorsabban, ez elsősorban egyébként a metrónak köszönhető. Tehát a, Váci úti koridor volt az első, ahol az irodaházak megjelentek. A Télpesti térség nehézkesebb volt, ugye sokan emlékeznek erre az expó telek kérdéskörére, ami a Petőfi hídtól a most Rákóczi hídig terjedő testi oldalon lévő terület volt. Itt Nagyon sokáig ez egy gazdátlan telek volt, vívódás, hogy itt lesz-e világkiállítás, vagy nem lesz világkiállítás, és utána itemesen megindult a fejlesztés, és ez a terület ez megváltozott. Ugye nagyjából 15 évvel ezelőtt az emberek mentális térképe alapvető fűzidnál véget ért. Minden, ami onnan délre található volt, az nagyjából azon emberek világába volt megfogalmazható, akik egyébként arra felé laktak, de a belvárosból nem nagyon mozogtak ebbe az irányba. És aztán szépen lassan, ugye, irodaházak, lakások, kereskedelmi intézmények nőttek ebbe a térségbe, és megjelent, ugye, a Nemzeti Színház, majd a Művészetek Palotája is. De ezt látni kell, hogy ezt nagyjából 12-13 év alatt tudott megvalósulni. Városépítészeti léptékkel ezek a projektek, ezek ilyen időtávokat ölelnek. Evel én nem vitatkozom, de én nem, most nem ugyanarról beszélünk, én azt mondom, hogy a művészetek palotája, vagy a, a, a Nemzeti Színháznak a kiszolgáló területei, akár parkoló területei, akár azt a területet később másféleképpen hasznosítandó területeiről olyan mértékben nem gondoskodott az, aki egyébként gondoskodhatott volna róla, ami nincs összefüggésben azzal, hogy egyébként a lágymányosi hittól délre mi van. És ez ugye csak, az azért, ez csak azért mondom, ö, ö, mert ugye nem elterelni akarom a témát, hanem én arra gondolok, hogyha most egyébként egy nagyon messzire jött ember, aki tájékozott, de nem hülye, de aki nem is biztos, hogy mindenről tájékozott, ma elmegy a Városligetbe, ott konkrétan azt érzékeli, hogy az egy permanens felvonulási terület, ahol valami készül, egyfolytában készül, de lelke mélyén arra vágyik, most magamról beszélek, hogy ott mikor lesznek kész állapotok, mert ez annyira elhúzódik a számára, hogy értelmezhetetlenné válik. Nem lát mögé politikai folyamatokat, nem lát mögé semmit sem, mondok neked egy egészen konkrét példát. Voltam a fővárosi cirkuszban a hétvégén, eh, ahol kellő mennyiségben van vécé, de annyira úgy, sincs, úgy tűnik még sincs kellő mennyiségben, hogy ne állnának hosszú sorok, én pedig már ismer, eh, van olyan helyi ismeretem, hogy mellette van egy kocsma, fogalmam nincs egyébként, hogy maga az az épület, megmarad-e vagy sem, mert azt hiszem, az nem egy olyan nagyon új épület, ahol egy nagyjából olyan kocsma található, mint amilyen kocsma ebben az országban, ezek 1960-ban is létezett. Tehát, ha 1960-as milliót akarsz e, láttatni, akkor ott a Városligetben abban a kell elmenni, és én ezt nem negatívan mondom, én ott egy egészen fantasztikus rántuthusos zsemlét vettem, egy egészen fantasztikus milliőben voltam, e, akik ott egyébként vannak, beleértve a csapost is, és elmentem abba a be ami nagyjából nem ugyanolyan állapotú, mint a 60-as években, mert az illatok azok ugyan olyanok, de, de maga a berendezés közben más de ez a fajta időutazás, és ez a fajta nehezetet, ezt most könnyebben elmondtam, mint hogyha azt kérdeznéd, hogy ez most milyen jelzőszer, tehát hogy, hogy ez az egész valahogy a ligetre ott van, miközben van az a fantasztikus maket, amit mind a ketten imádunk, és valószínűleg még jó páran, és azt mondom, hogy Györgyev is ba meg, mikor lesz már ez meg? És azt látom, hogy ez ugye most 2021-ről olvastam, hogy ki lesznek tiltva az autók, és azt, hogy 2020-kor lesz majd futófolyosó, és azt mondom, meg, hát én ezt nem fogom megérni. Hát mi kerül ennyitőbe. Hát, nem mondasz, hogy nem értesz. Én értelek. Szerencsére, amikor találkoztunk, akkor azt láttam, hogy az egészséged mindenképpen jobb állapotban van annál, mint hogy a 2020 vagy 21 es céldátum az kritikus legyen, a Köszönöm viccet, szépen, nagyon kedves! De viccet félretével félretéve azért itt gigantikus fejlesztésről beszélünk, aminek az időtábja, bár a technológia az elmúlt 5-10-15 évben természetesen fejlődött, de egyszerűen nem tud lerövidülni egy bizonyos időtárnál jobban. Amit eh, volt módom egyszer az Ipsosz kutatási vezetőjével hosszabban beszélni, és eh, feltetem neki ezt a kérdést, hogy a a különböző ö, közterületi megújítások kapcsán tapasztaltak-e Magyarországon olyat, vagy akár a nemzetközi környezetben az jellemző -e, hogy valaki magát a felújítást is természetesen tore, ö, tolerálja, és azt mondja, hogy magyarország itt mindenki szeretné a változást, de a változást azonnal szeretné az ezzel járó felvonulást problémásnak. Jó, nem ezt némileg magamra beszéltem egy pillanatra, ha azt kérdezem tőled, hogy azért, és ezt nem a Ba <s> apostrof S kapcsán mondom, de azért 2018-ra. Az annak idején való tervek alapján ma más képet kéne mutatni a Városligetnek, mint amilyet mutat, és most beszélek olyan időről is, amikor egyáltalán nem voltál a Városliget Zrt. vezérigazgatója, tehát ez nem a személyes felelősségetként állítom be? Én azt tudom mondani, hogy ugye menet közben több kormányhatározat született a Városliget programjával kapcsolatban, az 1356-2017-es májusi kormányhatározat az, ami a végső programot meghatározta, ami pontosan megmondja, hogy milyen források mentén, milyen intézményeknek kell megújulnia a Városligetben. Ettől függetlenül természetesen az előkészítő munka már jó ideje zajlik. Ugye erről ebben az adásban is többször beszéltünk, hogy az ingatlanfejlesztés természet azért alapvetően olyan, hogy nagyjából 60-70 az előkészítés, tervezés, engedélyezés folyamata időben, és nagyjából 30-40 az, amikor ténylegesen magasépítési kivitelezéssel találkozik a nagy érdemű. Ebbe haraptunk vele, ez az, ami a Városliget ide, jelenlegi szakaszában, a Városliget megújításának jelenlegi szakaszában zajlik. Ezt látjuk, ez az, ami épül, és ez az, aminek az eredményei ütemezetten egyébként már az idei évben, a múlt, év, a múlt évben, az idei évben, a jövő évben folyamatosan átadásra kerülő intézmények formájában ölt testet. Értem, de ezzel együtt ez az egész mégis hosszú időn keresztül olyan, mint a szó jó vagy rossz értelmében vett fel vonulási terület, ahol folynak a munkálatok, de az egésznek az élvezhetőségét alapvetően befolyásolja. Ez nem a te hibád, én csak azt mondom, hogy én ezt így élem meg sokszor, aki azon a környéken megfordul. De ez egy fontos kérdés, amiről beszélünk, tehát az a helyzet, hogy megújítás nincs anélkül, hogy felvonulási terület ne legyen elzárva. Tehát akár a Margit Híd megújítását, akár a szélkálmentérnek a megújítását, vagy a Kossuth tér megújítását ö, hozhatnám például, nyilván számtalan egyéb közterület megújítása is igaz erre. Ezek időket, egy, kettő, három, négy éveket vettek igénybe, és az elzárt időszak az valóban nem azt a szexi arcát mutatta a városnak, amit az ember vár attól, amikor elkészül. Ez egy technológiai dolog, egyelőre még a, a robottechnika és a 3D nyomtatás nem tartott, hogy mondjuk egy gomnyomásra egy nemzeti galériát ki tudnánk nyomtatni. Lehet, hogy már e, a gyerekeink ezt majd meg fogják nézni. A Múzeum kiköltöztetése, hiszen volt egy talán portfólió interjúdomban szóval van arról, hogy logisztikailag is mi minden tartozik a város az hol tart? Elég előre haladott fázisban több oldalról, ugye az első komoly logisztikai feladat az a Szépművészeti Múzeumnak a kiürítése volt, a második pedig a most arra elbontott közlekedési múzeum műtárgyainak a biztonságos raktárakba történő elhelyezéseit több 10000 500000 számú műtárgy mozgatásáról beszélünk, amiből nyilván vannak olyanok, amik kisebb érzékenységűek, de vannak olyanok, amik egészen speciális elbánást és eljárásrendet igényelnek, ezek megtörténtek, jelenleg is zajlik a Néprajzi Múzeumban a katalogizálás illetve a költöztetésnek az előkészítése, Ezt múzeumi szakemberek végzik a Néprajzi Múzeumban. Ugye itt a Néprajzi Múzeum gyűjteményének jelentős része most is külső raktárakban található, kevesen tudják, valamivel több mint 250 ezerényi mi tárgya van Azt az. kérdezem, hogy arra van dátum, hogy mikor kell elhagyni a Néprajzi Múzeumnak a Néprajzi Múzeum épületét? Én úgy tudom, hogy ennek az idei évben meg kell történnie, mert uh, ugye az intézménynek a bíróság céljára történő megújítása az megindul. Van egy másik és... dátum, a sokkal közelebb van, e, abban segíts nekem, hogy az micsoda. Azt írja, a 2011. decemberében új fejezetéhez érkezett a városéget egy pusztításá munkálkodó ligetprojekt, ebből kisejthetett, hogy nagyjából honnan van a szöveg. A, liget, a park egyik legértékesebb területét a Rondót és környékét zárták le az idei tervezett Néprajzi múzeum előkészítői munkái miatt eddig sokan sokféle fórumon figyelmeztettük a projekt urait, hogy net építsék tele é, új épületekkel a parkot. Na, a dolog lényege az, hogy most a Rondó területén akarnak zavartalon rombolni több tonnás munkagépeikkel, mindezt a történeti értékű fák átültetésével. Súlyos tudván tudva, hogy az építkezéssel az itt lévő összes fát veszélyeztetik. A liget védők ennek következtében január 20 egy a Ligetben elhelyezni a kört történeti jelentőségező a táblavatás eseményét azonban egy szélesebb a Liget projekt elleni tiltakozó állásolás részévé szeretnék tenni. Ez mi? Ugye többször beszéltünk a, a Liget kapcsán, a megújítás kapcsán a tiltakozásokról. Magában a rondóval, én, tehát az én, ott én, én azt tudom mondani, hogy uh, mielőtt mi beszélni kezdtünk, én itt a Rendőrséggel és a tűzoltósággal beszéltem, mert uh, éjjel um, ismeretlen személyek uh, megtámadták a vakok kertjének a felújítását, felgyújtották a kerítését, és szándékosan rongálták, és ennek kapcsán uh, kellett intéznem hivatalban a jelentéseket, Kérem, um, eset, hogy azokat a uh, véleményeket, amik. Uh, e egy helyről érkeznek, és egyik nap a rondó megmentéséért protestálnak, a másik alkalommal pedig a vakok kertjét támadják meg, és akár a gyújtogatástól sem riadnak. Itt vissza, meg kell állnunk egy ezt, nagy valószínűséggel a két dolgot meghirdetők, vagy az egyik dolgot megtevők és a másik dolgot meghirdetők, azok ugyanazok? Én e e e e ezt biztosan nem állíthatom, sőt nem is tudom és nem is feltételezem, hogy ez így lenne. Azt gondolom, hogy viszont a két dörög szorosan összefügg, tehát az, hogy valaki a véleményét a jogszabály által biztosított keretek között, vagy azon túlmenően nyilvánítja ki, ez a két dolog indukálja egymást. Tehát egyik Nincs nem olyan már. hogy véletlenül legyen hogy valaki olyan dologgal megsértve, amivel kapcsolatban egyébként gyógyosítható, de, nem, nem, de nem, nem, nem bizonyítható. Azt abban hogy egyébként, ha már ezt tartozása... elmesélted, el, akkor mondnak, hogy mi történt. Tehát, mi történt este. Ennél nem tudok többet mondani, éjjel ismeretlen tettesek megtámadták a bakok kertjének a felújítását, a kerítésen lévő geotextíliát felgyújtották, ezt, tűzoltókat kellett hívni, hogy ezt el lehessen oltani. Tehát nyilván az a helyzet, hogy ebben a bűnös az elkövető, és fölmerül nyilván annak a felelőssége, aki azokat a ö, állapotokat ö, idézi elő, ahol, eh, ahol, ahol ilyen két kérdés ezzel kapcsolatban. Kapcsolat, az, az egyik az, hogy én tapasztaltam az, hogy elindultak olyan munkálatok, amelyek ugye már teljes bekerítést tettek lehetővé, ugyanakkor azt is láttam, nincs ugyanakkor, hogy ott mintha, legalábbis az ruháját tekintve nem civil személy volt, mint hogyha annak lenne valamiféle, ha nem is fegyveres, de valamiféle szervezet által való őrizete. Én ezt jól láthattam? Nem. Nem, nem. Tehát ugye, amiről te beszélsz, ez a néprajzizom kivitelezésének az elindítása, ami e, 2017 év végén, ahogy ebben a rádió is többször beszéltük, és én is ígértem, hogy ez a kivitelezés elindul. Azért ez egy fontos és szimbolikus lépés, tehát valljuk be, az összes többi megújítás legyen szó Komáromról, a raktározási központról, szépművészeti múzeumról, a kertmegújításokról, olofpáméről azért elég szép számú beruházás zajlik már a ligetben, vagy éppen fejeződik be. Emellett az, hogy a nemzetközi tervpályázatokon meghirdetett ikonikus új intézmények közül is az egyik elkezd kinőni a földből, ebben a néprajzi múzeum az, ami előjár ennek a beruházását. Láthatja, láthatja bárki ugye az 56-osok terén, ez egy nagy elkerített terület, az elkövetkező kettő kötőjel három évben itt épül az új néprajzi ez múzeum. Ez az ajtósi volt, ott is van egy kerítés? Nem, az ajtósi dűrel sornál, ugye ott a közműépítési munkálatoknak a felvonulási területe van elkerítve, az 56-os emlékmű két oldalán a néprajzi múzeum. minden a vonatkozó jogszabályok alapján... Jó, de azt mondta, hogy a vállalkozó... ez, ez, ez, ezeket a területeket most külön személyzet nem őrzi. Ezeket a területeket a vállalkozó, illetve a Városliget, zérték, közösen a vonatkozó jogszabályok alapján őrizteti, de amire te kérdezel, tehát, hogy rendőrség... Nem rendőrség, ez civil, civil volt. Bármilyen. bármilyen. Nem, hát ez a vállalkozónak a feladata és kötelezettsége, hogy biztosítsa ezeknek a területeknek az integritását. Azt kérdezem tőled, hogy ennek a területnek a bekamerázása addig, amíg nem készül el, addig teljesen észszerűtlen, gondolom. Ugye a Városliget közbocsatanságának a megteremtése szintén természetesen a programnak a része. Ugye ahhoz, hogy egy átfogó a liget közbiztonságát meghatározó fejlesztést végre lehessen hajtani, ennek akkor van értelme, amikor a megújítás az elkészül. Természetesen a területeknek a biztosítása és a védelme megvan, illetve az a 30 vagy 33 darab kamera ami még korábban zugló a kihelyezésre került, ezek jelenleg is kint vannak, de ezek a. De az a terület, ahol most elkövették rának... azt, amit elkövettek, ez, ezek szépen nem volt a nem tudok most válaszolni, ebben Vagy a másodpercben ez nyilván a nyomozás alapján fog kiderülni, hogy van-e olyan kamera, amelyik látta ezt a, ezt a Ez a huszadikai esemény a rondóval kapcsolatban, ott mi történik, ami ellen tiltakoznak? Ez számomra is rejtély, mert ugye a rondó az egyik központi eleme a városliget megújításának. Ugye itt is beszéltünk többször arról, hogy a történeti Városligetnek a feltáró útja az a Városligeti Fasor volt, tehát nem a mostani András üt tere, főleg nem a Kóskára, vagy Tengely, ami a központi eleme volt a ligetnek, hanem a Városligeti Fasor, ami még a Nebien által megálmodott történeti rondóhoz, futott ki, ez volt az egyik legfontosabb tájépítészeti eleme a ligetnek. Ugye a felvonulási tér megépítésével a rondó az egy csonkolt formába jött létre. Most, amikor a tájépítészeti pályázatot kiírtuk, illetve akkor, amikor a Néprajzi Múzeum megvalósítására írtuk ki a Nemzetközi Tervpályázatot, központi elem volt, hogy a rondó mint a liget egyik legfontosabb tájépítészeti látványossága, ez a lehető legeredetit formába épüljön vissza. Ez mind a Garten Stúdió pályaművében, mint pedig a Néprajzi Múzeum építésében, hogy a föld alá süllyed. a Néprajzi Múzeum jelentős része, ezáltal a rondónak a centrális része megmarad, sőt visszaépül eredeti formájában, ez a központi elem. Nagyjából idáig jutottunk... Um... Hát, ami az időtartományt illeti Független attól, hogy ez a rádioműsor, ez van-e, vagy sem, ez 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban, még meg annyi újságcikben és rádi és fog foglalkozni a, a ligettel, hiszen amikor arról van szó, hogy a kóskáros sétájt mikor fogják lezárni, ez egy olyan késői időpontot feltétel, ez ugye az zoom.hu információiról van szó, amit tőletek szereztek, ami azt mutatja, hogy azért ez a 20-as évek legelején fog talán valamikor véget érni. Ugye azért a Kóskáról sétány lezárásának számtalan közlekedésfejlesztési előfeltétele van, tehát a Kóskáról sétány, bár vannak olyan közlekedési szakérték, akik szerint kettő darab sorompó vagy polver kihelyezésével le lehetne zárni, és aztán a közlekedő tömeg ezt majd megszokná, azért a felelősség teljes tervezés nem ezt támasztja alá, ehhez tényleg több milliárd forintnyi közlekedési infrastruktúrát kell fejleszteni, amiből a legfontosabb, hogy a liget környékén lévő utaknak meg kell újulnia, illetve az M3-as bevezetőjén egy olyan közúti közösségi, közlekedési kapcsolattal bíró P parkolónak létre kell jönni, ami bármilyen utom módon ki tudja váltani, enélkül a kószkáros fétány lezárása nem lehetséges. ezek a beruházási munkálatok pedig természetes, hogy tervezési és kivitelezési idővel bírnak. Arra kérlek, hogy ne tegyed le, én elköszönök tőled adáson belül, pár pillanat múlva át is fogom venni. Önök Györgyev is beledeket hallották egy olyan beszélgetésben, amely élvezte a városliges ZRT támogatását, hogy ez az önök jó érzésével is városult, de abban csak reménykedni tudok. For a hundred times, hanging the pins in every line, throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind, broken mouth, no excuse. Find a new place to hang this loose. String me up from the top these roofs. Not a tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. put myself out and no one desk the trunks out, lay down there with a shovel, up out of each somewhere. Yeah, so we're we'll pouring it, making a dirt dance over again. Say your prayers and stop it out when they bring that course in. I think deeper, just it dumbing away, I read it down. I'm Deep taking deeper just to throw it away, I bleed it down. Taking deeper just to throw it away, just to throw it away, just to throw it away, I bleed it down. Go, stop the show, chop the words in a sloppy blow. Shotgun opera, lock it low, cock it back and watch it go. Mama, help me, I've been cursed, death's rolling in every verse. Candy paint on this brand new horse that I can't contain in my notes. He works, fuck, just hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try, after words don't mean a thing and Won't be satisfied, so why try ignoring him? Make it a big guest for friends and stop it I A az Újpesti Önkormányzat támogatja. Minden Matos Zsoltot hallják, ha bárki újpestel kapcsolatban kérdezni akar, akkor hajrá az egyik telefon, szabad a kettő közül. Először is bujék. Boldog új évet minden hallgatónak is. Hogy van ön, hogy van Újpest? Köszönöm szépen, szép napos reggelre ébredtünk. Úgyhogy... Ez mindig földobja az ember napját így indílásnak, úgyhogy... Igen, beleértve, hogy aztán milyen szép képet tud nyújtani a város, hogyha hideg van és hó is van, de az most már a normafánál sem egészen hát, működik. Én a, én a mondó vagyok, bár én is az, már, már, már csak a nevemből adódóan is szeretném kell a telet, de a hó az nem a városban való. A hegyekbe, az erdőbe, igen, a, a, a járdákra és az utakra annyira nem, de hát... Jó, hát, tegnap este a korcsolya korcsolja pálya volt a Schwabhegy, ott úgy csúszott minden, hogy arra szavat nincsenek. Én a havat azt ott azon a környéken megszoktam. Ott egy idős hölgy, akit elvittem egy darabon, elmondta nekem, hogy fialahú tudja, a Farkas Temetőnél húzódik a hóhatár, és azt egy életre megéljeztem. De azért higgyel, hogy nagyon fura dolog volt, hogy ott, ahol én lakom, két autóba is horog keresztet rajzoltak a szélvédőre, és azon gondolkodtam, hogy én fiala János, akitől bizonyos dolgok elvárhatóak, vagy nem várhatóak el, most megálljak-e, lefényképezzem-e, vagy letöröljem róluk. Egy ilyen nagyon fura, feszengő érzés volt benne, mert miközben én ugye nem jogászként élek, és... Um, tehát a véleményszabadságba szabadságba nem tudtam eldönteni. Tehát most azon gondolkodom, hogy ha mondok mondatokat, akkor az emberek hogyan kötnek bele. Először is megrökönyödtem. Tehát, nem, tehát, tehát szívekhez hozzá vagyok szokva neveket belerajzolna. Abba is valami csúnya szót. Abba is. Ez a két horok keresztel, az egymás követő két autón ez, ez megfogott, és és azóta is az zavar, hogy, hogy nem tudom, hogy jól cselekedtem-e, hogy meg kellett volna állnom, hogy le kellett volna törölnöm, ha megálltam volna és letöröltem volna valószínűleg, az is zavar, mert hogy egyébként miért nyúlok én más autójához, de nem mondja azt, hogy nem érzi a, fe, a feszegű érzést, és hogy a Sarló is, csak Sarló is Kalapácsot a sokkal bonyolulta fölrajzolni, tehát e, most szándékosan nem szeretném ezt nevetségessé tenni, de amikor adott esetben graffitiben lát Újpesten e, valami hasonlót, akkor, mert az ugye életszerűbb most ebben az esetben halványgőzöm nincs, hogy ön vajon egyből veszi a telefont, hogyha az mondjuk közterületen van, hogy azt onnan takarítsák. Hát egyrészt értem, bár én az összes ilyen típusú rongáláson vagyok háborúban, és egyébként nagyon rosszul. Emlékszem, hiszen volt ott az a szemétkuka ott a... Ott a hát volt, kérdele. meg én írtam, én, én, én írtam a bejegyzést, én ráadásul próbáltam, hogy mondjam, nem is, nem is viccesre, hanem inkább ironikusra venni, amikor egy óriás plakátot valaki átfirkált, aztán valaki azt az átfirkálást átfirkált, és a végén majd egy egészen extrém állapot jött létre, és egyébként meg azért mondom, hogy elítélendő nem csak a horogkereszt, hanem a simán a, a sarlókalapács is, vagy a szívecske is, hogyha az a tényleges rongálást valósítanak, meg a tartalmától teljesen függetlenül, de amikor a bíróság kimondta azt, hogy óriás plakátot egyébként megrongálni szabad, mert az a vélemény nyilvánításnak a, a kategóriájába esik akkor én dobtam egy hátos kipestőesen szóval. Hát, ez rongálásnak, ugye nem tudom, hogy lehet -e nevezni, a húba valaki valamit belerajzol a szó klasszikus értelmében, ezt biztosan nem tartám jog, rongálásnak, lehet, hogy jogi értelemben lehet az, de a szó klasszikus értelmében nem az. Hát a hóban nem, de egy óriás át van. De az valakinek a tulajdona azért valaki fizetett, azon valaki elhelyezett valamit, ami szintén pénzbe kerül, azon valakinek munkája van, tehát az én meg Csak a BTK-n vagy a pck Jó, Csak emlékszik rá, hogy ez milyen hihetetlen izé volt, hogyha egyébként hó van az autón, akkor ugye a parkoló őr nem ellenőrizheti, hogy abban az autóban van-e parkoló Igen, nem sepelgethető. Igen, igen, igen. Jó, jó, jogállamban élünk, és azért mondom, a jog azért jó, mert az élet minden helyzetét nem tudja leszabályozni, amit meg leszabályoz, az néha életszerűtlen, ha meg nem életszerűtlen, akkor betarthatatlan, de, de minden esetre szerintem nem jó irány, pláne ha egy, egy, egy bíróságítéletet nem kommentálunk maximum, maxim, az embernek megvan róla a véleménye, de, de én az, az a, az a kik, kik, kifejezetten nem értettem egyet, hogy, valaki, hogy a, egy, a magyar bíróság kimondja, hogy ez vélemény nyilván, a hogy a megrongálni egy óriás pakata. Szóval, én innentől kezdve akkor egy házvallon is lehet graffitizni, mert ott is csak a vélemény írja ki valami, és nem tudom, hogy ennek hol a vége. Azt kérdezem öntől beleértve, hogy szép napos reggel van, hogy ha azt mondom önnek, hogy mennyire van a Ön szájaízes szerint, melyre az ön szerint való az kép, akkor persze mindig konkrét utcákat kell gondolni. Ma például, amikor jöttem, az utca közepén volt egy fényű fal, amit nagy valószínűséggel a szél sodort oda, de egy másik stratégiai partnerem területén, amely az én barátnőm lakhelye is, ott például az ő lakásától légvonalban 30-40 méterre a járdán vannak olyan lapok, amiről kiderült, hogy valaki az útról vette fel, hogy az autókat ne zavarja, de onnan viszont senki se viszi tovább, és úgy az van bennem, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, és akkor el fogunk jutni majd az illegális szemétlenrakásig, de valaki telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, mint te mondtad, hogy az azon helyen, amit most bontanak, mi lesz, illetve az adiművelődési Ház sorsa mi lesz? Hát az előzőről tudok valamit, a második az micsoda? Az Adi Ház? Annak a sorsa az most mennyiben válik aktuálisabb, mint hát korábban? Én úgy, én, úgy, én úgy tudom, hogy azt is bezárják és ezért szeretnék ezelő Oké, okay, itt van egy ilyen gomba, amit ha megnyomok, akkor hallják egymást, elvileg most hallják egymást le. Én hallottam most Oké, okay, csak so, azt kérdezem a hölgytől, hogy marad-e, vagy sem. Természetesen maradok. Jó. A az fővárosi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő cég, tehát a Budapest Gyógyfőzés Hívízei ZRT ők is rendelték meg a pontást, ami ugye jelenleg Zajlik. A határidejük azt hiszem december 31 volt, tehát csúszásban vannak, de, de utána az én legjobb tudomásom szerint a vezérigazgató úgy tájékoztatott, hogy pályázati úton értékesíteni kívánják a, a, az ingatlant, és ott pedig a kerületi szabályozási terv, a mindenkori határos kerületi szabályozási terv szerint az új ő, tulajdonos döntése alapján épülhet ott, ö, egy vegyes, Városközponti területbe besorolt övezetről van szó, tehát eh, akár íróta, akár lakás, akár kereskedelem szolgáltatás, egy vegyes városközponti funkciójú telek, ez az elhelyezkedéséből is adódik. Eh, az adéművelődési ház pedig eh, a, akkor fogja eh, befejezni sorsát, eh, amikor a, a központi téren, tehát a Szent István téren az új épületben meg tud nyílni az új kulturális és rendezvényközpont. Ugye az Adiba 320, maximum 350 ember tudott egyszerre egy előadást megnézni ebben az új rendezvényközpontban közel 500. mi okay, lesz a sorsa az épületnek? A sorsa az valószínűleg ugyanaz, mint az oszadájé, tehát bontás és utána az ingatlanon valamiféle fejlesztés Elnézést van. Elnézést lehet, hogy ez nem szép dolog, most ha lekine rajzolni ezt a művözési házat, nem lennék rá alkalmas. Ez erre érdemes? Tehát abban más csinál, vagy valamit az épülettel kezdeni, fenntartani? Azt hát maga az épület, az építészeti a, a, a, a stílusát nem tudom egyébként és elnézést kérek a, a tervezőtől a nevét, most nem fogom tudni felidézni, de egy díjas, díjazott e, építész e, tervezte annó, de ez ugye a szocializmus gyűbörgése alatt épült, egy kívülről egyébként egy, egy sima egyszerű vasbeton szerkezet e, homlokzat kiképzése nagyjából nulla, tehát, és ráadásul az egyik főúton van, tehát az István úton e, helyezkedik el, a, könyvesk, a gyönyörű szép és védelem alatt álló Könyves Kármán Gimnázium épülete mellett, az elmúlt éve, tehát ahogy én egyébként az újévi beszédemben mondtam, hogy, hogy szép sosem volt, de valószínűleg megszoktuk és megszerettünk, inkább a benne lévő tartalom miatt, tehát ez az épület az most már sem külsejében, sem belső műszaki állapotában, sem felszereltségében nem méltó ahhoz, hogy új kultúráján szolgálja, ezért is építünk. És a annak a Hát annak a helyén szintén ugyanezt tudom elmondani, hogy majd a képviselőnk nem önkormányzati ön beruházásban fogunk ott valamit építeni. De az önkormányzati terület? Az önkormányzati területet szintén a vonatkozó törvények és a saját első szabályaink szerint pályázati úton fogjuk értékesíteni, de az majd a jövő zenéje. Mennyiben tehát ki... addig, amíg nem nyílik meg az új, uh -huh. és azt nem tudjuk beüzemelni szépen és biztonságosan, addig, addig, addig nem nyomunk hozzá az adihoz. További kérdés? Hát azt, hogy mennyire tervezik, mert itt a, a horvát cukrázda környékén döbbenten láttam, hogy két panelépület közé szinte újépítésű akár sok épülnek, tehát elég nagy terek vannak itt Újpesten hál Istennek a tizemeletes panelházak között, hogy további tervek vannak ezzel kapcsolatban, hogy rondítsák ezek az új építésűek. És ne hát eb ebben most minden tiszteletem mellett vitatkoznom kell, mert az egy magántulajdonú telken épül egy társasház, ami korábban ilyen ipari, félig üzemi udvar volt. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak a látványtervekre ránéz bárki is, akkor azon a telken, ahol korábban ilyen üzemépület, meg, meg, meg ipari csarnokszerű, régi és rendezetlen házak álltak annak a helyén egy. A legmodernebb technikával épített uh, homlokzatában is uh, jól kinéző. Persze a, a, a szépészet az mindig szubjektív, de az biztos, hogy összességében egy sokkal kedvezőbb városkép lesz. És ezt ugye itt a műsor elején beszéltünk is arról, hogy akkor a városkép és az úttakép az hogyan is, milyen kifejezetten előnyére fog uh, válni az a, az a terület. Tehát senkinek gondolja azt, hogy itt a a lakótelepi házak és a nagy terek között a közterület kárára, vagy a parkok kárára történik építkezés, ez egy jelenleg is, és korábban is évtizedek óta egy építési telek, amin előtte is házak álltak, csak más funkcióval és sokkal rosszabb kinézetben és állapotban. Ez igaz mondjuk. Tényleg, igaz? Hát remél, hogy ö, csak akkor lesz, a korán, hogy a plakátok hogy három szintes, az Hát a, a ház pontosan akkor lesz, amikor az építési engedélyben szerepel, mert ha hattól akkor nem fognak használni a engedélyt kapni, ezt garantálom. Jó, engedje, Illetve nem is én garantálom, hanem a jegyző, mert hogy az építés igazgatás. Engedje. engedje meg azt mondjam, hogy a beszélgetésük elfáradását jelezze, mert lehetséges, hogy nincs mindenki egyetértésben, de ez egyelőre az én feladatom. Az útokével visszatérve, hogy. Ugye én sose fogom elfelejteni, hogy egyszer Ugi Attilával utaztam, és ott kérdeztem menetkül, hogy ez mi, az mi, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy tényleg, ha én ezt nem kérdezem, észre sem eszi. Szóval, hogy maga az utcakép, az, az, az, az, az beleért, vagy sajnos hozzászokunk, azért ez az rengeteg olyan dolgot mutat, amire nem nagyon találunk magyarázatot. És ebben például, amit a legutóbb szó váltett, az illegális hulladéklerakás egy olyan elem. Én nem tudom, tehát most nem fog Norvégiával előjönni, mert minek jönnék Norvégiával előjönni, amikor itt élünk Magyarországon ön és én pedig Budapesten. De ez valami olyan dolog, ami nem szűnik meg, ehm, nem olyan, mint a szemetelés, mert ugye ez egy olyan koncentrált forma és olyan konkrét célsal van, ami azért a szemeteléshez képest nem csak mennyiségben, hanem minőségben is eltér és joggal hoz ki az emberekből indulatot. Beleértve, hogy ugye ezuglóban meg is támadtak olyan embereket, akik egyébként ez ellen küzdenek, mint hatósági emberek az önkormányzat részéről. Hát ez egy nagyon-nagyon bo bosszantó dolog, de az a baj, hogy, hogy euh, nem, nem csak ezzel van baj. Tehát amikor az ember ül az autója, és látja, hogy az előtte haladó autónak szépen letekeredik az ablaka, Igen. és hanyag eleganciával kipöckölik a csikket, itt kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az utcán is úgy illik viselkedni, ahogy otthon. Én nem hiszem el, hogy az az úr, vagy hölgy, vagy bárki, aki letekegy az ablakot, és kipöckölje a csikket, az otthon is a szőnyegre pöckölje a csikket. Ha otthon nem teszi, miért teszi ugyanezt az után? Az illegális szemötlerakás az ennél valóban egy, egy még szándékoltabb, vagy tudatos dolog. Én azt gondolom, nem kell dicsérnem a, a, a köztelet fenntartót, azzal a szemétszállítási szolgáltatásával, de ugye a kommunális szemetet a Gertvárosi részen hetente a lakótelepeken két-három naponta elviszik, hulladékudvarok működnek, szelektív szigeteknek működnek. Egyébként persze nyilván a város távolabbi részéről ezt lehető nehezebb lenni, de itt Újpest egészen kedvező helyzetben van, mert a szomszédos palotán egészen közel az újpesti határhoz működik, szintén egy koncentrált hulladékudvara, az FKF-nek ahova festéket és egyéb és el lehet vinni, a, a, a benzinkutaknál le lehet adni a használt olajat, nem kell a csapba önteni, vagy egyébként flakóba kitenni az úttára. Tehát, tehát minden mód és lehetőség adott arra, hogy egyébként ha valakinek szemete keletkezik, akkor attól legálisan és viszonylag könnyedén megszabaduljon. És az a posztomból gondolom ez a, a beszélgetésünk apropója ahogy megköszöntem az a kollégáknak is, hogy egyébként sikerült végre, mert az egyik nagyon, nagyon nehéz úgymond tettenérni, hatósági embernek tetten érni, aki éppen pakolja ki a tudtost, de most az elmúlt két napban két, két ilyen lerakót is sikerült elkapnunk, Um, és, és, és, és hát, és, hát nem, nem a közvet felelőtt bírságot, hanem a kormányhivatalba kell egy gyorsított eljárásra, tehát ez is egy érdekes helyzet. De mindegy, de az a lényeg, hogy, hogy példaérték, és megpróbálunk egyébként példát is tatuálni azzal, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt egyrészt ne csináljuk, másrészt pedig ez iszonyatos pénzbe kerül az önkormányzat, meg két-három naponta ér körbe a városbondnokságunknak a a szemétszedő csoportja úgy naponta több teherautónyi szemetet visznek el így a kirakott. Ahogy szokták mondani, Köszönöm. más önkormányzat, önkormányzati dolgozók sztrájk mi volt? Miért volt? Hát volt az önkormányzati dolgozóknak ilyen megmozdulása, és az kérdezem, mm -hmm. hogy... Nálam nem vettem ész, hogy lett volna bármi is. És mindaz, ami az önkormányzati dolgozók anyagi megbecsültségével kapcsolatos és a szakszervezet küzdelmével amit ők nem találnak elegendőnek már, mint azt a sikert, amit elérnek, erről önkormányzati, újpesti tapasztalat van-e? Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy, hogy begyűrűzik az önkormányzati szférában is a, a, a munkaerő E, hogy mondjam, a megfelelés jó minőségi munkaerő mennyisége ennek hiánya, hú ez egy fura fogalmazás volt, tehát látjuk azt, ami az országban tendencia, hogy emelkednek a bérek, e, nekünk is meg kell küzdeni azzal, hogy kollégák adott esetben a, a piacon vagy akár az áll más állami szektorban magasabb bérért e, elhagyja, elhagynak minket, úgymond vagy hát váltanak, vagy karriert építenek mert erre is van példa mi mindig igyekszünk, amit a költségvetésünk és a, a, a adna, meg megadnak, nem a jó szándékunkon múlik. Egyébként most az mostani költségvetés tervezésénél is egy szemmel jól látható összeggel vagy százalékkal kívánjuk az illetmény alapot növelni, ami egy automatikus Béremelkedést jelent minden köztés Ugye történt már gondoskodás egyébként ennek az új rendezvényt térnek majd a programokkal való betöltéséről, a személyekről is lehet már tudni. Erről a következő alkalommal akár beszélhetünk, is arról is, hogy új villamos és busz megálló jött létre adja a Földön állomásnál, azt kérdezem öntől, hogy ha valamit pluszban meg akar jeleníteni akkor szívesen meghallgatom egyébként pedig akkor a jövő héten folytatjuk. Ki hát kihasználom azt az apropót, hogy egyébként ma kerül. Egy, egy, egy nagyon jó eseményre, Igen. és jövő héten már addigra lehet, hogy aktualitását veszti. A Madárfészek Akadémia, ugye ez a Erdei Zsolt ö, nevével filmjelzett uh -huh. kölvívó akadémia, amihez az önkormányzat biztosította a sportlétesítményt annak egy újabb a felújítása az már megkezdődött és most egy újabb szakaszába lép mert egy bővítéssel emelet ráépítéssel fog bővülni ez az akadémia kollégiumi szobákkal, egyéb sport szobákkal, úgyhogy ennek az úgymond, hát alapkövet nem teszünk le amikor csak bővítésről van szó, de ennek a, a sajtóesemlényére kerül sorma délelőtt, úgyhogy szerintem ez mindenképpen érdemes arra, hogy, hogy beszámunk róla. Újpest ugye most már ötödik éve folyamatosan nyerte a legsportosabb városz címet, amiben nyilván nagy szerepet játszik az UTE. Az összes polgár, ugye, aki, aki azon a napon euh, sportol, de nagyon sok úgymond kisegyesület, vagy nagy nével jelzett más sporták van, akár itt a Kislenke kosársulira, vagy a Megyeri Tigrisek kosár egyesületre gondolok, de az újpesti haladás fociklub, vagy az erdei, tehát az madárfészek körülvívva a némi esembelem azok sértődnek meg, meg, akiket most időhiányában hiányában nem fogok itt még felsorolni, tehát valóban nagyon-nagyon komoly sportélet zajlik itt Újpesten, és itt most ezen a téren is egy kiváló Eseményünk lesz. Nagyon szépen köszönöm, még egy egyszer boldog új évet! Jövő mindenkinek egy kis szép hallották, Újpesti polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Szükség esetén 9 óra után is tudok maradni Ezt most azzal tudják elérni, hogyha azt az nagyjából 6 percet, ami itt a kötelező szolgáltatások elhangzásaikban úgy használják ki, hogy betelefonálnak és elmondják, hogy mi az, ami foglalkoztatja őket, mi az, ami tetszik vagy nem tetszik, mi az, ami az én fogalmazásokban kifogásolni való, vagy adott esetben tartalmilag nem értik 10-es Tízes skálán 10 állok rendelkezésükre 0 1 4 8 9 0 9 9, 7 7 1 1 1. Lássuk, hogy van-e bárki, aki ezzel a lehetőséggel akar élni. Don't me, let me be so far away. I don't need no simple mondom azt a sorrendet, ahogy az embereket hívom. Először Filipov Gábornak küldök egy 7 hét ura tíz perckor lesz holnap. tonight right, I can't play the part Tura 30-kor Navracsis Tibort hívom. Engem nem hívott még senki. A 4 perckor karácsony gergét fogom hívni. Don't Engem még nem hívott senki. Jó to find reggelt! Jó light reggelt. Azt szeretném megkérdezni, hogy úgy miért olyan lebecsmérjűen. Tesz jelzést erre a önkormányzati sztrájkra, hogy miért volt. Ő a Wintermantel volt volt. Hát mert ő nem vette észre, nem tapasztalta. Nézze, ha a saját intézményénél ilyen nem volt, akkor abban a nyugalomban, ahogy azt mondja, hogy de hát ezt mondjuk tőle lett volna érdemes megkérdezni, ugye? Hát, igen, csak én nem vagyok újpesti, és én nem akartam. Elnézést, az... Az... ez nincs köze újpestnek. Hiszen... Hát Elnézést, ehhez van köze újpestnek, ugyanis ha ott nem volt ilyen esemény, akkor ő joggal beszélhet ilyen hangsúlyal, mint újpesti. Ön, mint egy országállampolgára kérdezi ezt, akkor ezt nyugodtan. Megkérdezhette volna tőle, hiszen ide egyébként nem kizárólag új Pestén tudna betelefonálni. Köszönöm. Hogy hát, mert... na, jó, igaza van, de, de szóval úgy, úgy nem értem, hogy általában miért kell így lenni. De nem általában. Tehát most egy konkrét dolog kapcsán már eljutottunk oda, hogy általában. Higgyék el, tapasztalható, hogy a Fidesz utálatos csodákra képes. Egy alkalomból általában lesz. Lance Game, Karácsony kergés visszajelzett, holnap 8-30kor bácskai Jánossal beszélgetek. Én azt értem, hogy vannak emberek, akinek nem tetszik a válaszom, és azt mondják, hogy velem nem lehet vitatkozni, de akinek nincs indoka. Azok egyszerűbb, ha azt hogy nem akarnak vitatkozni, mint hogyha a vitaképtelenségüket állítják be. Ezt most nem az úrnak mondom. 06148909999 és 61. még egy telefon és akkor maradok ha nem lesz még egy telefon, maradok Navracis Tibor is visszajelzett azért nekem nagyon rendes beszélgető partnereim vannak én nagyon bírom, hogyha valaki ilyen gyorsan reagál holnap 830 8-60-nak csértelme Fiala János, ez a Bácskainak és 9 óra 5 perckor fogom hívni Ugi hát ez egy, nem lesz egy fél órás mert aztán mennem kell a tévébe, holnap még megyek 1 perc abban lehet rögzíteni ha az az 1 perc alatt nem jön telefon akkor nem maradok Bácskai János is gyorsan válaszolt most jön az Ugi Holnap 9-0 Fialajános Nézzük, hogy 30 másodpercen belül válaszol -e. Egyébként, ha nem hívnak és egyenre úgy tűnik, hogy nem hívnak akkor Repod, János, Kuka, minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás Ha ez volt az utolsó adás, akkor őrizzenek meg a jó emlékezetükben Viszont hallásra. Igen? Akkor majd 9 óra után folytatjuk. Akartam is önöknek valamit mondani, akkor 9-kor még itt leszek. Köszönöm. Egyrészt az előző úr, ha telefonálnak köszönöm. Másrésztről február legelején indul az Ugló tv való műsorunk. A két csaposok egészen az... Áprilisi választások, és utána még egy hétig a bakáccsal, és én örülnék, hogyha jelentkeznének olyan zuglóiak, akik hajlandóak lennének eljönni a 7 és 8 óra közötti periódusra, amikor mi ketten szoktunk beszélgetni. Ahhoz el kell jönni, és én annak örülnék, ha az illető zuglói lenne. Öm, azon gondolkodom, hogy akarém -e tágítani a körbe, nem. Tehát zuglói lakosok jelentkezését várom. Lehet házaspár is az operatőrök dolgát egyszerűsíti, hogyha egyszerre csak egy ember jön, de ha házaspár jön, akkor jöhetnek kettem. Ha nekem van ilyen szándék, ezek szerdán este lesznek, egészen április 15-ig, vagy április 8-án van a választás, akkor 11-e a szerda, tehát akkor egyeztetünk időpontot. Még egyszer, hogyha bárkinek van kedve a bakáccsal vagy velem beszélgetni, zuglóról, a választások kapcsán, egyáltalán a választások nélkül, akkor küldjön e-mailt nekem a dörrö.fi, e-mail e címre. A másik dolog, hogy lett dátuma a nagyon messziről jött embernek, az első nagyon messziről jött ember az január 29-én hétfőn lesz, és valamikor szintén az áprilisi választások után ér, ér véget a sorozat, és ha már az akváriumról van szó, szóval az akvárium helyiségében, egyik helyiségében lesz ez, ami a szigetes fiúknak a felhatósága alatt működik, konkrétan Fülöp és Lobenvein, a szigetnek az Amsterdamban elért sikeréhez is szeretnék gratulálni. 0614890999 és 0630 6771161. Nem mondom, hogy 9 óra 3 percig maradok, mert az kemény 55 másodperc múlva lesz, de 9 óra 12-ig csak akkor maradok, hogyha, vagy utána csak akkor maradok, ha érdemi érdeklődés lesz van irántam. Ezt mindannyian tapasztalni fogjuk. nulla hat és hét egy egy 9 óra 4 perc van, 4-8 percig rendelek. Ha nem telefonál senki sem, ez egy ilyen ügyeleti idő akkor. 06 1489 és egy Face that I watch every time I lie Face the lies every time I fall I just everything So I know that when it's time to sink or swim the face inside is hearing me Right beneath my skin It's like a Paranoid working over my back It's like a Full wind inside of my head It's like I Can't stop what I'm living within It's like the face inside is Right beneath my skin I know I've face me point out all my mistakes to me You got a face on the inside too Your is problem I don't know what set me up first, but I know what I can't stand Everybody acting at the fact the matter is I can't add up to what you can But everybody has a face that they hold inside A face that I waits when I close my eyes face that watches every time they lie A face that laughs every time they fall And heart is everything yeah. so you know hold out when it's time to sink or swim But the face inside is watching you do right inside your skin yes, It's like a paranoia looking over my back It's yes, like a whirlwind inside of my head 9 óra 7 perc van, még 5 perc. Belejött, hogy ez az illető sem telefonált, aki 9 előtt telefonált, és miatta maradtam. Kinyit, tűnt, ő volt a második. 200 másodperc. Ezeket a visszaszámolásokat én a magam részéről nem szeretem, úgyhogy legközelebb nem Elcsinni teremtek ilyen az lehetőséget. Azért is szervezek be minél több vendéget, mert én azt gondolom, hogy amiért én idejöttem. És vállaltam, hogy fokozott üzemben működöm januártól, illetve a rádió jó a szeptembertől, még a legrosszabb formámban is volna, miről beszélgettünk, itt Petre Zseimet árulni, nincs sok kedvem. Zállít pedig otthon is hallgathatok. 150. holnapi műsor Ugi Attilával folytatott beszélgetéssel ér véget, mert aztán menjek haza. Köszönöm figyelmüket a mai műsor elkészítésével Fogány Ádámból segítségemre. 95 Döröpont, kukat, gmail.com, ne felejtsék minden nap is, műsor, minden nap utolsó adás. <Sessz>